Hej, och välkomna till mellan spär. Nu har vi kommit till avsnitt 10 och ja, det känns bra. Det blir en liten sammanfattning av vad jag och Sina gjort här i sommar för att kicka igång hösten. och jag hoppas att vi ska kunna dra några avsnitt snart också med gäster. Ja, välkomna! Välkommen Sina! Hello? Tjena, tjena. Så. Ja. Äh, sommaren. Äh, senaste avsnittet kom upp äh, 6 juni, här ser jag. Säga. Ja. Mörkrum och sånt. Äh, ja, Inga ställen som vi hänger på. <tryck> <Tyvärr>. <tryck> um, lite dumt. För sommaren. Hade vi sommar? Sen vår. Ja men här uppe i Umeå så var det sommar faktiskt i eh, var, vi hade en släng i juli och så sedan i augusti när folk var tillbaka från semestern då var det Men nu har det börjat bli kallt igen nu senaste veckan och det, en, det är ändå rätt skönt att kunna ha på sig någonting mer än t-shirt ute på något sätt. Ja, fast jag saknar det sköna juli 2000 14 vädren, det var så 45 grader varmt och 200% fukt. <laughs> det där med fukten kan jag leva utan. <laughs> mm, det är sant. Yes, men ja. Avsnitt 10. Tänk att vi skulle komma till detta. Eh, Nej, man gör det man tycker roligt och sen funkar, så funkar. Ja, ja, men precis. Jag är ändå... Eh, nöjd med att vi klarade ett år, och det var ju ändå i februari, tror jag. Ja. Han hade inte flyttat än. Nej. Och vi satt inne i eh, palmhuset i Göteborg och väntade eh, vid en träning med eh, dansfolk gick förbi, och dörrarna öppnades och stängdes. <laughs> eh, kanske inte bästa stället att spela in på. Ja det vart ju lite galet där med. Ja men vad tycker du om en sekund? Den där grejen när vi en sekund? <laughs> <laughs> ja, bara ta om en mening tre gånger bara för att folk går förbi och nynnar lite. Ja, men ja, det kommer en bra bit sen säsong. Ja, fint Va, Vad vad du haft för i sommar då i analog fotoväg? jag tog 16 rollar film och hade små skum och rättslor och ångest och allt sånt över att inte kunde bli fel och allt det där Sen Så man lite fuckit beställer färgkitt och lärde sig och insåg att det är enkelt. Ja, just det Färgkittet det är ju stort steg första. Första gången som du framkallar färg helt schr. Ja... Jag har ju sett dig med, med halvtimmen innan sätter jag på varmvatten på 100 grader och hoppas på det bästa och tänker man, Fan, det verkar så krångligt helvete, varför skit? <laughs> så jag man själv och inte säga att nu ska du se, sätt på, på var, varmvattnet ta 100 grader vatten häll, 38 direkt. Trevligt. Väldigt enkelt och eh, efter andra gången så den stressen och ångesten släpper mig Tänk om inte varmt nog. Hjälp, vad gör vi nu? <laughs> ja, och så när man börjar inse att ja, det finns olika tider för olika grader om man skulle vilja köra på typ 24 grader eller sånt där. Det står mm. i instruktionsboken. Så det ja, då kan man ta lite mer piano. <laughs> Precis. Ehm um... Så får man väl se hur, mycket, hur modiga jag blir med Jonas-metoden att ta samma kit 15 gånger och bara ha 5 minuter plus. Nästa gång 10 minuter extra. Är det bättre att köpa en ny kit? Nej, men vi lägger på 15 minuter till. Jag har bara förlorat två rullar på det sättet. Bara? <laughs> ja, men Det är intressant. Kan jag ändå minnas många av bilderna på de rullarna så... Ja, man, man minns mer än vad man tror egentligen. Mm, sant. Jag bär mina bilder i sinnet. Uh, jag sa till dig på telefon att vi är för um, nöjiga om att tappa bilder. Tappar man då så har man tappat det. Det är bara det att du kommer ihåg det, men jag kommer aldrig se det. Mm, precis. Det blir lite svårare att visa det. <laughs> bara. Jo, men jag tycker... Jag ska inte ange namn, det finns folk inom communityn som är väldigt nöjiga. <laughs> ja, ja, det finns ju alltid folk som är rädda om sina grejer. Om det är bilder eller utrustning. Ja, jag vet inte, jag som inte den inställningen när jag fotar att är det verkligen kris krisviktigt så... Jag, då är det ändå backup på backup, tror jag. Mm, Hängs hängslen och liv Annars är man alltid beredd på att det kan få fucka upp sig och det är eh, inte hela världen. Nej, precis. Um, Så, ja. Men på tal om communityn, jag vikarerade ju i analoga fotografer Facebookgruppen där i sommar. Ja, just det. Ni, ja, nej, men det var ju det är inte så farligt, ni det, nice. Inte mycket ja, skallningssnack bara. <laughs> du menar mellan skannersnack bara, vet jag. Mm -hmm. <laughs> Men, ja, nu är det. Gruppen i bra form och tusen medlemmar. Inte så illa. Det är väldigt trevligt. Så, få se vad folk hittar på med bilder till äh, tävlingen. där. Det har redan kommit in bilder kan jag säga mm. och kom in första dagen faktiskt så det mm. är bara <laughs> ja men det ska bli kul att ha lite mer eh, ja göra någonting gemensamt i gruppen förutom ha de här eh, lokala för, eh, fördelningarna med analog öl i eh, Göteborg och Stockholm och alla små ställen runt om i landet. Utan man nåt på gruppen också. Absolut. Det hjälper när man lägger upp en så här shame on ju post att nu lägger vi upp bilder. Ingen ska ja, Du får prata i scannen men du får skämmas. Men lägg henne upp bilder. <laughs> ja. Ska vara den där bildveckan vart bra faktiskt. Det tyckte jag. Ja, jättekul. <laughs> ja, helt plötsligt hela folk med sig. Fantastiska bilder. Jag önskar att gör det oftare. Jag antar att ofta är man lite blyg inför sina egna bilder. Jag kan väl tycka det själv att det är som Okej, okay, den här bilden har ungefär noll värde. Men ur ett tekniskt experimentperspektiv så kan det vara av nytta för någon i hela världen. Så då lägger jag upp den. Mm. <laughs> det Ja, men ja, annars vad jag gjort i sommar. Livet kommer ju emellan lite så det har det varit oförberett sommaruppehåll på podcasten. Jag får väl ursäkta att det inte sa någonting på bloggen. <skratt> eh, men ja, du som har framkallat många av mina rullar, vad, vad har det blivit för någonting? Vi provat XX för första gången. Ja, det var väldigt intressant. Uh, intensiv korn, vilket fick mig att tänka kanske inte så bra om man tar en bild på sin fru, för det blir med korn. <laughs> ja, ja, på ett sätt för, förstår jag att filmen kanske var gjord för att visas bara en 60 dels sekund på en stor duk istället för att stå och titta på en ruta. Mm, det är sant. Väldigt trevlig, um, Sen han fick tag på, vad var det, 70-tals Orvo? Ja, ja, den där um, tyska, uh, oj, vet inte om det var eller öst, men uh, NP24 där, eller 22 var det Och ja, den hade ju hållit upp sig bättre än vad jag förväntat. Ja, det var tydligt att man ska vara försiktig med... Wow, 45 år gammal film mm. Jag måste ju säga att den, den, den gifte sig väl med min Kiev 6C från typ samma årtionde Jag, jag tror oh. den är någon 60-talsmodell innan de satte slutarknappen på rätt sida av kroppen om man jämför med moderna kameror <laughs> Ja, men, nej, men det blev en bunt rullar. Då har vi vänta på scanning. Så att... Det kan bli trevligt. Ja, du har hittat lite familjenegativ också. Ja, vi har på att bygga om här hemma. Och äh, det dök helt plötsligt upp äh, 70-tals... 78 till 8 Nej, 68-70. till äh, bil en, jag en till. Mellan åren 1968-1970 Ja det, uh, det dyker upp en jävla massa mellanformat och småformat Ja Men trevligt, jag tror Det är någonting fler av oss borde ta kika in på faktiskt Se vad som finns i familjegömmorna Speciellt negativ kan vara intressant att dra digitalisera med tanke på hur en del får intressanta färgskiftningar, tänker <laughs> um, Ja, jag märkte att um, det, var, det fanns några rullar uh, um, oh. Brain Freeze. Det fanns några rullar uh, från Konica. Ja, sådana här Sakura-rullar. Um, Säkra, ja precis. Väldigt orange, men annars... Uh, i yes, 70-tal stil. Ja. Um, mycket välmående. En del av repor, men annars välmående. Ja, ja men det är kul att se att filmer håller som de ska. Ja. Uh, sen var det 6x7 det, det kan också vara 6x8 Det är inte helt 100 uh, Men det, det, det är mer wide än 6 Ja Jo ja, men då är det nog. Du, du får Ta tag i far din Eller vem då, som fotar och klura ut vad det var för kamera för 6,7 och 6,8 kamera ofta intressanta. Om det, var, eh, om det är samma proportioner som eh, vanligt 135 eh, negativ så är 24 gånger 36 eller vad det är. Eh, då är det 6 gånger 9. Okay. Så det kan jag jämföra med de där låtkamerabilderna som jag... Ja, jag är inte helt säker om man kommer ihåg det ens. Jag kom... Jag tror de, den kunskapen försvann i ja, åren. Vad för prylar det var mest mm. negativen Sparades med kameran användes tills den dog. Mm. Och man tog inte selfies med kameran. Va? Det, äh. det som är så på modet nu. Ja, ja. Nu ska vi, nu ska... Jag kan stå här och vara världens sämsta människa och det var ränta som satan Men jag har insett att det inte är värt det <laughs> Jag bara Ska han upp sig på sånt. Däremot klassiska argumentet Att jag har 12 frames Eva ställer där Jonas ställer där Jag Sätter den på timer Klick Ja det blir lite mer make it count Ja precis Nästa. Olle, din tur. Kom nu. Det, min roll är snart slut. Nu tar vi nästa för <laughs> oh. dig. Hopplöst tråkiga bilder det är dags. Om man tänker idag. damen. Nu har vi något intresse. Finns det intresse för dem ja. ja, det kan kanske vara mer intressant om man hittar eh, fotoalbum rent där jag har som skrivit exakt vilka personer det är datum och vart man var och ja, vad brukar man göra en del ritar i sina fotoalbum det tycker jag rätt det var någon utställning här uppe i Umeå eh, på Synionssons där de presenterade någon som hade gjort något arbete just på fotoböcker eller fotalbum från 70-80-talet och hur den som kulturen helt tynnade bort men mm. eh, ja det var jättekul och nej, det var uh, några uh, exemplar som, ja, som den här personen hade fått tag på på olika sätt och låg där uppfläkta uh, under glas som man kunde kika och ja, kika in i någon annans liv och det var som väldigt olika vad ska man säga Stämning i hur saker Presenterades under olika år, eh, Årtionden Sen skiljer det väl väldigt mycket Mellan olika familjer också men ändå. Det är sant Det är klart det finns alltid värde I de här Men jag, jag tror jag är för cynisk nu med sånt att Jag tänker Bilder på Jonas pappa är det säkert intressant För Jonas men jag blev mer så upphängd av att men du kunde ju inte fokusera lite bättre va? <laughs> jo, jag själv kom ju verkligen in i det analoga när jag insåg att men shit, man kan fota och inte bara för en ren skull. man kan skapa någonting mer. ja Så, ja. Jag har lite mervärde till vad man ser om sökarna. Tycker det är kul. Se vad det blir. <laughs> det är sant, det är sant. Ja. Um, som sagt, historiskt värde. Kanske inte så kul för mig men kul för dig kanske. Ja, ja men precis. <skratt> När man ser lite mer utifrån så. Ja. Um, jag tror han den. Ja, chika, vad är det? 54G, jag vet 124G. Ooh, ja men så är... ja, här Ja, sånt finns länsröklex. Det är trevligt. Mycket 6.6, jag tror det en sån. Ja, oh, jag har ju eh, torskats tillbaks på Gershike. Eh, då eh, är som var min första eh, kamera. Och ja, den funkade ju inte helt så. Vet du, så sålde jag den och så har jag haft några andra, typen den där konika Auto S3. Men nu, nu var det dags med besed och jag har två av mina ja, nästan drömkameror deras eh, serie GX och CC är mm. mysigt. Nice. Oh. Om jag börjar bli ordentlig och fixa uh, plastfickor för mellanformat eller format. det är en struggle för mig. Mm. Ja, men det ne, vad man skulle se jag i mitt jobb är förebyggande, eh, preparerande arbete. <går> att ha sånt hemma. Jag gillar 6-6, men det är lite speciellt. Ja, nej, men jag tycker verkligen om det utsnittet. Det... Fast jag skulle gärna prova 6-7 också. Och... Jag är nöjd med att jag har en förstoringsapparat som klarar det. Så det är bara att skaffa kameran och ja, ordna upp ett märkrum också. <går> <laughs> tror det är. första är lättare än det andra. Ja, men... Äh, lite om sommaren där. Det, äh, jag håller på lite äh, på min Sony 16 med äh, kameror utan äh, ljusmätare. Jag känner att det är för lite med gärna på äh, ljusmätaren om det väl finns en på kameran. Så blir den som en lat. Så, ja... Nu funkar det? Rätt så bra hittills? Nu får du ner. Det funkar skitbra. <laughs> du ska få se det större så som jag fotade lite mer blandat ljus. Men ja, den där KV6C-rullen, det har den varit nice. Var nice. Ja, jag har ju träffat Jonas från 2012 som tog... Bland så hopplösa frames som jag knappt såg kanterna. Och sen blev det trevlig Jonas som tog bra exponeringar. Jag, jag försöker. Eller jag vet inte. när man håller lärt sig någonting på vägen? <laughs> ja, precis. Så får, så får man hem men se eh, för När jag var E6, Holga rullen med bra exponeringar tänker... Det är grann nu. <laughs> Ja, alltså när, när det är början med Holgan där vi var som liksom två på en rulle som var nära och någon slags bra exponering. Var... <laughs> men, men nu har man det där lite mer i ryggen där. Ja, men nu, nu kan jag <laughs> Ja men Jag hade tänkt att vi skulle snacka om Sunny 16 lite på podcasten så man kan ju dra det lätt att om man vill fota utan ljusmätare och ja, då är det i princip ställa in slutartiden så att den matchar ISO-siffran som man har på filmen laddad typ om man har ISO 100 film så sätter man på en hundradels sekund på kameran och så som Sunny 16 så använder man bländare 16 när det är soligt Uh -huh. mm, ja och så sen så eh, blandar man upp successivt, desto märker det blir om det är som mjuka skuggor så tar man F11 och eh, just inga skuggor alls, men mjukt eh, ändå ljust så tar man väl F8 och sånt där och så eh, 56 när man står i skuggorna på en solig dag eller när det är lite sämre ljus och Ja, och så vidare, och så vidare. Bara googla. Ja. Google och släppa den här ångesten över, shit, jag har ingen ljusmätare. Vi är över nu. Vilket jag tycker av, eller? Men tänk om du fult. Vi är över nu. Hey. Brys om sånt, är inte så nödigt. Ja, oh, om man har tur så eh, när man köper sin film så följer ju med en liten Sunny 60 också. Ja. Oh. Vad, vad händer med är Kapsa karaktären, den tecknade serien som fanns förut. Mm. Men nu är vi ute i eh, on the beach och nu står vi bakom grannens hus. Och... <laughs> ja, det var ju som trevliga bilder där, det var lite mysigt. <laughs> ja, och kolla boxen. Oh. Kolla, tre gubbar och ett berg. Och det betyder, aha okej. Okay. Ja, vissa utav dem. Jag tror den där um, orvorullen jag hade, där var de. Eh, gick de verkligen igenom olika situationer, va? Ja, och så om det är eh, med på vinterhalvåret och på eftermiddagen då använde eh, fotot så här. Och så om du är inomhus, fast står vid ett fönster så är det så här. Men om du vänt från fönstret så fotot så där. <laughs> <laughs> Olika lampor och så vidare Men ja När den filmen gjordes så antar jag att det var Lite vanligare att folk Inte hade någon ljusmätare alls Och då var det bra att det fanns det där Ja eh, Som Färsson sa till mig Han börjar med Holga klassoptik På kamerorna Det ja, är Kodak bilden är typ. inte riktigt ja. Antagligen Inte de bästa bilderna i, Man kollar på idag. damen och sen gick han vidare och skaffade Jessica och kan kanonbrylar och allt sånt. Ja, ja, men desto mer man fotar så desto mer får man upp ögonen på vilken typ av utrustning som skulle passa en. Ja, Men precis. Det kan jag i alla fall. Men ja, lite om sommaren, men om, om hösten här då. Jag, jag hade några intervjuer planerade i början av sommar som jag ska försöka ta tag i. Eh... Så, Johan från Madrid till exempel. Just det. Så det hoppas jag kunna ta snart om jag får tid över. Annars, ja. Om ni har några förslag så säg till. Eh, vi har ju ordnat en sån här. Telefonsvarare på hemsidan Så ni kan snacka in lite Det vore kul att ha med <laughs> Ja Har festen inte Mudride fått en till unge? Ja oh, nu tror du? Jag ser att han har eh, Fått en gitarr målad <laughs> jag Tyckte jag såg någon bild på Gravidfru så att Vi får nog jaga rätt på när Men unge nummer två dyker upp och Ja, okej. Okay. Mm, jag får lägga på ett koll där jag tänker Johan, du hör det här va? <laughs> <laughs> ja, ja, men det, det känns som vi är tillbaka på banan lite. Ska jag bara få bollen att rulla. Ja. Men tack för att ni lyssnade in denna gång. Så hörs vi senare i höst. Absolut, ha det bra.